damer och herrar, välkomna till avsnitt nummer 17 av Good Luck Heaven. Mitt namn är Marcus Persson och Kristoffer Annelin sitter med oss. Känna! Tjena. tjena, tjena! Denna gång har vi återigen Niklas Eldrint Holmgren på besök. Tjena! Hallå, hallå! Ja, vad har du gjort sen sistone då? Eller på sistone? Sen sista gången du var här. Sen förra gången du var här. Äh, oj. Äh, Spela med Dota? Kommer jag inte ihåg. Ja, jag spelar med Dota, det har jag. Uh, Nej, men jag har spelat lite konsolspel också faktiskt. Uh, och så klarat ut ett 3D-spel. Länge sedan jag klarade ut någonting. Vad var det på 3D-sen då? Uh, Project X-Zone heter det. det är typ så här. Strategi-RPG. Mm. Med massa så här. Uh, ja, men namco capcom uh, karaktärer Alltså så, sån här... Um... Som ett rutnät i systemet där du ska gå med dina gubbar två steg fram och sen hugga. Ja, precis. Precis, och så är det turbaserat då. Mm. Typ som vad heter det, Fire Emblem? eller? Ja, precis. Lite som Fire Emblem. Mm. Ja, och vad tyckte du om det då? Det spelet. Ja, det var väl ganska kul i början och så där att få låsa upp alla karaktärer eller vad man ska säga. Man låser inte upp dem, men man träffar dem och så är de motstånd. vissa av dem är motståndare i början och, och jojnar ens gang efter ett tag. Mm -hmm. Och så får man ju då en, en hel hord av karaktärer att styra runt med. Och kombinera med olika parties, då, eller vad man ska säga. De har så olika roller, de här? Ja, du har ju... Dels har du så här två stycken karaktär... Gäng eller man ska säga typ Ryo och Ken kutar tillsammans I det där spelet Och Mega Man och Zero Går ju runt också tillsammans Och till exempel Vilka fler finns det Jill och Chris Från Resident Evil-serien mm -hmm. Och så sen har du så här enkel karaktärer som kan hoppa in I vilket party som helst Så du kan du stoppa in till exempel Heihachi, en sån karaktär från tecken. Kan du stoppa in han tillsammans med Ryuken. Eller Mega Man of Zero. Så gör man kombos då. Mot fienderna. Med de här tre karaktärerna. Jaha. ganska det var lätt som ett kul system. Ja. Det, det var lite kul. Men man blev hyfsat less mot slutet. För att det var som. Exakt samma kombinationer man jobb gjorde hela tiden. Och. Ja visst, föremål och sånt Vart väldigt nyttiga att använda Mot slutet, men i början var de så här Helt pointless kändes det som Så, ja Det, det var hyfsat kul <laughs> Okej, okay. jag känner inte igen Spelet alls, vad hette det sa du? Project X Zone Mm -hmm. De har ju nyligen släppt en uppföljare till det också Som jag även köpte nej, det är det Pro Project X Zone 2 Ja, precis ja. Snyggt <laughs> Känner du igen det här kricket, eller? Ja, nej inte alls, det såg väldigt spännande ut Eller lät spännande såg, vet jag inte Det lät väldigt spännande Det är kul att de kör så här cross crossovers Ja, det, det gillas ja. Även om storyn är lite så här. Det känns som att den är lite krystad Ja, men vi hoppar mellan olika världar Och dimensionerna håller på att kollidera med varandra Det är därför, det är liksom ursäkten Varför alla karaktärerna ja, just det. finns i samma spel <laughs> De svängde ihop det på en fikarast Ja, typ. <laughs> lite så men eh, det känns lite svårt att göra någon vettigare story ändå så. Jo. jo, det är sant uh, Uppföljaren ska visst ha en, eh, bättre så här, eh, diskussioner i grupper Mellan karaktärer och sånt där som ska vara ganska roliga och Så Så jag ser fram emot att köra tvåan Trots att jag verkligen inte var, gillade gameplayen mot slutet mm, Okej, okay. men du kanske tar en liten break innan du sätter igång med tvåan? Eller? Ja, det, ja, det gör jag absolut Det, det blir lite andra spel nu Yes Men du hade spelat på konsol också, sa du Vad är det där? Smash, antar jag eh, Ja, mycket Smash 4 har jag ju kört på de här Game Nights då Som är på torsdagar mm. eh, Här är Umeå Här är Umeå, ja, precis eh, Annars så är det väl Jag köpte Ratchet Clank till PS4 eh, Det har jag hört mycket bra om Nyligen Det tycker jag var riktigt kul eh, Rekommenderas väldigt mycket och så har jag även skaffat Dark Souls 3. Mm. Eh, som är ett grymt spel. Men jag har tyvärr inte gett det så mycket tid än. Men så småningom så så blir det mer Dark Souls 3. <laughs> men du hade väl spelat igenom hela Bloodborne? Nej, jag har inte klarat hela Bloodborne heller. Aha, ja. Och så var det så jävla kul för att Oscar, en kompis till mig, ville låna Bloodborne, Infamous och... Eh, det läste of från mig. Yeah. Så jag bara, jag hittar inte en Bloodborne, vart fan är det? Då letar jag runt i mycket som helst lägenheten. Sen bara sätter jag mig framför ps 4 och så kollar jag liksom bland spel jag installerade. Så bara, ah, en Bloodborne vill att vi starta. Då har jag ju köpt Bloodborne på Playstation Network. Aha, digitalt. <laughs> <laughs> ja, så går det med man att minne som man, vet jag, <laughs> Jag tror du skulle säga att du redan hade lånat ut det till honom en gång. Och ja, <laughs> han hade precis. kvar det. Wow. Ja, nej, han har ju nyss skaffat en PS4 så. Mm. Så han går in i klubben nu. Okej. Okay. Vad har ni spelat för någonting då? Ja, Krikke, börja du. Vad va jag har spelat, alltså det, det har varit en tråkig helg. Nej, det har inte det varit. Men det är ju, jag spelar mycket Dark Souls 3. Fantastiskt spel. Men som alla andra spel så nej ja, Eller som vanligt så kom det något annat i vägen. Så det har varit lite... Diablo 3 kom ju en ny säsong nu här i fredags. Ja, just det. Så jag har plöjt jättemycket Diablo i Alien. Vad är det som är nytt i den nya säsongen då? Exakt ingenting, i princip. Mm. Mm. Det är jättetråkigt. Eller, det är inte jättetråkigt. Jag gillar ju spelet. Men ja. det är nästan inga nya legendaries att tala om. Det är liksom inga stora, ingen ny ja, delvärld eller någonting så att, Nej, den är ganska... Metan är ju i princip identisk. De har väl... Ja, de flesta kör samma bild som i säsong 5. Med alla karaktärer, så det är ingen större skillnad, tyvärr. All right. Vilket många har också uttryckt. Så var det var ganska tråkigt, just för att vi är ganska vana. Man är ganska bortskämma att få någon liten större update när det kommer en säsong. Eller i alla fall någonting. Ja. Oh. Men det var någon möjlighet att få kosmetiska prylar. Skulle det gå lättare att få, eller skulle kunna gå och få överhuvudtaget. Det har inte gått tidigare. Sådana saker som har varit låsta ja, till en tidigare säsong går att få nu, så att säga. Ja, just det. Så att de, men det är typ den enda förändringen som är något att prata om. Så det är lite tråkigt. Det kommer inte en massa nya sådana här goblins eller någonting? Uh, nej, det var väl varje säsong 5 det kom nya goblins tror jag. Gelatin-goblinsarna. Eller var det fyra? Säsong fyra. Vi är på sex nu i alla fall, så jag vet inte. <laughs> Inga nya sådana heller, det är lite ja, tråkigt ja, så att, ja. ja, men det är kul det är, Jag gillar grindspel Så att jag, jag kan ju sitta, det är lite avkoppling Så det bara sitta och mata Ja, hjärnbött ja, Kör du det på PC-en heller? Ja ah, okay. Marcus, hade... du då? Äh, Diablo Ja du kör väl det väl det på konsol va? Ja, jag kör både och, men senaste gången när jag har spelat Diablo så är det på PC så ja, jag spelar lite med kricke här i Ja, när var det? Fredags. Innan jag ja, exakt fredags var det. Innan mina föräldrar kom och huserade. Du, du, du kom in 20 minuter bara hej, jag vill ha boosts. Ja, det är min boost. <laughs> Ställde mig ett hörn och så bara ja. jobba. Leisure experience. Ja, men mm han är inte så långt, du var tvungen att dra ganska på en gång, tänker jag säga. Ja, jag fick nog bara en 30 40, 30 levelare. 30, ja, 27-28 ja. levelare tror jag han får. Sen så var föräldrarna framme. Ja. Så det var så Nej. långt han med. Du har spelat det på konsol, visst? Du har det på konsol? Jag har det på konsol, yes. Jag hade gärna provat det på konsol, det sägs ju vara väldigt bra. Ja, jag tyckte det är riktigt skön portning Av spelet Flyter på riktigt bra Och, och så är det dessutom eh, softcore Ifall man har vänner hos sig Så det går skits, skitsmidigt att och, och spela flera Men visst har de någon dodge-knapp I Playstation-versionen Eller finns det ja. På Xbox One också Yes den, den, den ena svampen tror jag det är Så, så dodgear du åt, åt det hållet du drar svampen Svampen? svampen. Ja, vad säger han har lågstickan Ja, han har lågstickan Det är aldrig för riktigt ah, aldrig. Nej, verkligen Jag, jag säger du. svamp ja, okay. ah. Höger och vänster svamp Han har Så långt ord, Hård kan man inte säga Då drar du till med svamp, svamp. Nubben då. nubben kan man ju säga Nubben ja, Jag, jag tycker nubben. nubben är bättre än så. Svamp ja, ja. Du skulle ha lagt en sån där liten grej på den Så den ser ut som en flugsvamp också Det går ju att köpa sådana du Ska skulle ju den egentligen egen Så jävla kul det. Mm. Ja nej så Ja nej Säsong 6 här har jag bara eh, pikat in Lite snabbt Med krycke Annars så Inte någon mer Diablo så från mig Och på konsol var det länge sedan Jag spelar nu eh, faktiskt men utöver det så har jag spelat ja, Under helgen har jag inte spelat någonting För föräldrarna var ju på besök under, under Valborg Men innan helgen så, och i, igår, måndags Så hann jag spela lite Kingdom Hearts Så jag är nu level 100 med min karaktär Och sen det sista jag gjorde igår var att jag lyckades spöja Sephiroth så jag är nöjd. Är, är du klar nu? Nej. Nej. Är det högsta level förresten? Hundra? Ja. ja, det är det. Ja, Okej. Okay. Så jag har, jag har farmat alla, alla, alla vapen, alla sköldar, alla stavar. Och det, det som jag har kvar nu det är att det finns när man flyger mellan alla, alla världar så finns det som små uppdrag mellan varje sträcka. Nivå ett, två 3. tre. Så det jag har kvar att göra nu är att flyga och göra alla de här små, alla tre nivåer efter uppdragen när man flyger. Sen är jag nästan klar. Nästan? <laughs> ja, då ska jag bara klara ut spelet på det svåraste och på det lättaste också. Har det gått att byta svårighetsgrad under tiden eller? Nej, så det börjar om från början. <laughs> Men om du har spelat den svåraste svårighetsgrad måste du spela de andra också? Ja, tyvärr så är det här spelet så. Ja, oh, annars, annars så brukar det ju vara, vara länkat. Liksom, att den känner av att har man spelat på svåra ställen då, ja, då, då är det som att man har klarat ut det på normal och easy också. Så då brukar man ju få de grejerna också samtidigt. Men inte i Kingdom Hearts. Då är det <laughs> separata trophies. Så att man måste spela en tre, tre omgångar. Mm. Lame. Men de omgångarna så behöver ju inte farma någonting utan då, Och jag kan ju skippa alla cutscenes Så det går ju lite snabbare i alla fall Ja, ah, nej, det var dåligt Yes Då vill man ju helst inte lägga ner så mycket tid på första varvet i så fall Och så kör man det på easy Men det visste man kanske inte i början Nej, jag försöker låta bli att läsa upp saker i början För jag tycker det förstör, jag förstör ja. spelet Så jag, bruk, jag brukar alltid köra på typ normal Mm. Och kör på alternativ så kan jag Ibland köra på svåraste Och sen så kanske trappa ner Under, under spelets gång för att klara ut det Ja, ja vissa spel finns det ju, Du kan ställa in svårighetsgrad. Ja, exakt Men det kun, kunde man inte här Så då har det varit en normal Ja, just cool, cool. Så då har jag ju farmat Och gjort allt sånt i, i normal Istället för på easy Så Sephiroth dödade ju på normal också Ja, ja just men det har, det har gått bra, eller ja, lite tufft var det, men I did it. Vilka sidekicks har du idag? Jag kör enbart Donald och Goofy. Men det går att byta till andra, eller? Ja, på vissa världar har du ju att du kan ta hjälp av en annan. En fjärde, eller byta ut någon av Goofy, By eller? Du byter ut någon av Goofy och Donald. Ja, ah, okej. Okay. Så då i Tarshan har du eh, alla din. Har du. Eh, vilka mer är det? Oj, en bunt. Eh, ja, där är Ariel tror jag är en också. Och vem är det i Halloween Town? Nej, det kanske inte är någon där. Ja, men det är en bunt i alla fall som, som man kan byta Men då är det bara i, i deras värld. Alltså alla är ju bara i Agraba-världen. Eh, ja, men jag har skitit i det jag har kört på Donald och Goofy För det är de man har med sig i alla andra världar När du har det där kommer du att sätta det in i tvåan då direkt eller? Nej ja, Då gör jag som, du. jag som du gjorde nu Med Project X 0 vila, ja, vila ett tag Innan, innan jag påbörjar något, något nytt Ja just ja, Helt rätt Men Jag tänkte Hur många Kingdom Hearts finns det nu? Oj 17? Nej jag vet inte Många. Är det inte bara tre? Eller är det ja. fler? Det beror väl på hur man räknar. Aha. Det var en sån Kingdom Hearts 3 kommer väl nästa år tror jag. Okay. Till typ PS4 och Xbox One eller? Oj, ja, vet. nu. Det här är ju Assassin's Creed nästan. Oh, <laughs> ja. Jag vet att de har ju ett till Game på Advance som är någon sån sidospel. Mm. Sen tror jag de kanske har något till DS också men jag är osäker Ja, nu ser jag. Ja, Kingdom Hearts 3 till Playstation 4 och Xbox One, men jag hittar inget datum. Nu ska vi se här. Mm. Kingdom Hearts. Ja, Kingdom Hearts 1, 2, 3. Så har vi handhållna. Chain of Memories, Chain of memories co coded 358 slash 2 days. Gills ett mobilspel, tänker jag då. Kingdom Hearts Coded Mobile Phone Game. Aha, det dåligt. kändes jäkligt dåligt. Det kommer ju inte att orka så att det så Det <laughs> kändes inte så. Och så är det säkert en paywall bara för att Precis. Coded. spela en kvart gång. gången. Ja, uh, det står att det, det finns på DS som Recoded också ah, of, och det. Playstation 3 i någon HD-variant. Det kanske är på 2,5 HD-disken. Ja, ah, just det. Ja. Har du den? Nej, jag, ett, jag kör 1,5-disken eh, just nu. Ah, okay, okay. Och på den är det, ja, där är ettan 1 Och så är det eh, Chain of Memories. Den som var på DS, var det väl? Nej, GBA. Ja. Ah. Eh, den finns på, på den här disken också. Och så finns... Eh, 358 2 dagar. Jag har ingen aning hur man uttalar det där. 358 slash 2, eller, eller divided by two. Ja, delat på två kanske. Eller, eller ska man läsa det som 358? Över 2. 2 days. 358 <laughs> days over two, står det på engelska. Subtakes. Ah, okay. ah. Den japanska kan jag också dra Men det kommer att bli så <laughs> <laughs> nej då. ja Nej Så skulle du läsa det helt enkelt okay. Men den är I alla fall på HD Remix Skivan då är det bara en, Eller bara Då är det en, en Film på två nej, Tre timmar ah, okay. Så det är som ingen gameplay utan det är bara Ja storyn Vad som händer i det spelet <laughs> ah, Okej okay. Kanske inte så mycket vettigt som händer i det spelet då. Nej, kanske inte. <laughs> Tre timmar. Ja, det står det. Till... Shit. Det är ändå mycket. Alltså, att fylla ut. Är det då en vanlig film? Does alltså, not appear in playable play form and instead features the Nintendo DS game adapted into 2 hours and 50 minutes worth of cinematic retelling. Så det är alltså Nintendo DS in-game grafik då typ. Ja, säg det. Det måste vi undersöka till någon annan gång. Ja, verkligen. Shit, det lät ju galet. Det lät ju hur dåligt som helst om det är så. Det är spelet, nej för sig. Jag tänkte på Game Boy Advance-spelet. Det är typ ett av de största Game Boy Advance-spelen som finns. Okay. Megabyte-mässigt. Kom mm. Kommer ihåg att det var någon sån introsekvens i det spelet som var full motion-video. Det var inte så vanligt på GBA. Mm. Väldigt få spel som hade det. Coolt. får man att tänka på uh, videorna i Command and Conquer Ja just det. <laughs> Med jury uh, Det äh, spelet äh, finns i, i det, vad heter den? HTML5. Kane. Kane, ja. Ja. Kane. Jury är Red, red Alert va. Ja. Åh oh. oh, shit. De måste ha haft bra men det låg bara på en skiva va. En skiva. Jo. Uh, no, en skiva per lag. Ja, så var det, just det. Mm. Både, NOD och GDI. GDI. Global Defense Initiative. Fantastiskt. Ja, det var ju ambitiöst. Det var länge sedan, men det var när man gjorde mycket videos. Ja, äh... Ja, det var mycket full motion videos på ja. den tiden. Ja, just det, så hette det, FMVs. Ja. Det var ju en massa skräckspel som kom där i The Sevens Guest och fantastisk goal yeah. oh, fan. ja. Ja, det var verkligen. <laughs> Och det var vilken fina liksom. Sju CD skivor. Oh nice. Ah, ja, kul. Lite Det är ju lite så här peka klicka fast för ja, full motion liksom. eller ja, en video. Ja. Det finns lite skärm. Får än att Tänka tillbaka till Amiga-tiden Med tio disketter Please Ja, insök. fy fan så Det och varje disketter också det fanns väl ett, ett easter egg I Monkey Island på Amigan I, När man Det finns ett skogsparti Man kan gå in i som är, Det är som en labyrint i skogen Och så fanns det någon, någon ruta där Det var en blomma man kunde trycka på Och jag för mig, tryckte man på den då stod en så här, please insert disk 24. Och spelet hade typ bara bara, bara tio disketter. Sådär. <laughs> så man bara, what? Så det var som bara klicka förbi den där rutan och så sa väl eh, Guybrush att någonting He, well, that didn't happen. Eller något sånt där. <laughs> <laughs> okay. oh. Så de har lekt på. Nej, så Kingdom Hearts det är vad jag har. Flöjt ner mest tidig. Fortfarande. Va, va, mitt... Vad blir nästa spel? då? Du måste ju bli klar med det ganska snart, tänker jag. Har du något som som ligger? Jag vet ju att det ganska fet backlog. Ja, jag jag, jag skulle rekommendera Raspberry Clank i alla fall. Det är så här lätt spelat och riktigt bra. Ja. Nej, jag var sugen på både köpa Shovel Knight och sedan läste jag att imorgon kommer Shadow Complex till PlayStation 4. Oh. Och det har jag velat spela väldigt länge Det har ju funnits ett bra tag till Xbox, tror jag, Xbox 360 Just det står det som är som Super Metroid Ja, exakt mm, Det har jag velat köra, men det har ju bara funnits till 360 Ja Men nu kommer det, imorgon kommer det Till Playstation 4 Kung eh, Kanske även Playstation 3, det vågar jag inte säga Men 4 men... i alla fall Då skaffar det då Japp Eh Ja, i, idag släpps det väl i, i USA, men vi, jag tror vi i Europa får det i, imorgon, helt enkelt Det går inte att mygla med olika konton då ja, det, går det man Går det väl säkert <laughs> men... Jag kommer ihåg när Bionic Command Rearm släpptes, då gjorde jag så, så Det släpptes ju en dag tidigare i USA, så jag bara, ah, det startade i ett USA-konto <laughs> mm. Kunde jag spela det tidigare än alla andra ja. i Sverige jag har migglat också på Playstation 3 igen. Symphony of the Night Playstation 1-versionen Gick ju att köpa digitalt från Om man hade ett amerikanskt konto mm. Så då skapade jag ett sådant Och ja, köpte Symphony of the Night Så jag, jag kunde spela det nice. Vilket är ett sjukt bra spel i övrigt <laughs> Vilken version är det då? Är det PS1-versionen? Ja, det var PS1-versionen Köpte. Okay. Uh, för de har ju en ja, De säljer Playstation 1-spel digitalt Helt enkelt Så det var det var den mm. Nice uh, Det finns ju till Playstation Portable också En variant Ja uh, just det I ett annat spel <laughs> I ett annat spel Ja Castlevania Dracula X Chronicles Så spelar so så du måste, <laughs> du måste <laughs> ja. först spela igenom ett spel som heter Dracula X um, Som är Rondo of Blood Tror jag det är ah. Till PC Engine Som de har gjort en ny version av då i 3D För PSP Och När du har klarat igenom det då, då låser du upp Symphony of the Light <laughs> Det var ju schysst. Mm. <laughs> det är som är eh... Day of the Tentacle, där du kan spela föregångar i Maniac Mansion i, i, i, spe, i spelet. Ja, ah, coolt. Det, det, finns, det inte. finns något rum i, i, i skolan, eller vad, byggnaden man är i, som har en, en dator man kan trycka på, och så, då botar man upp Maniac Mansion där och så är det <laughs> är det, det spelet. I spelet. Oh, vad jag för mig han har sagt, vad, vad är vad han heter? Ron... Nej, inte Ron Gilbert, den andra Och uh, uh, oh, jag ser han framför mig Han som gjorde Och han gjorde Innis uh, Broken Age och han, han uh, Schaefer Ja, exakt, Tim Schaefer uh, Jag vet att han De gjorde Innis uh, Day of the Tentacle Remastered um, Jag vet att han uh, Sa någon gång att, att han är sugen på att göra en En, en trea och då, och då vill han ju att det ska vara att man ska kunna spela Day of the Tentacle i det spelet. Då. Och då blir det så att i det spelet kan man spela Maniac Mansion. Så att man kan... <laughs> ja, exakt. Det är ju skämt om de gjorde det också. Ja, det var klock. Oh. Oh, ja. Vad gör han nu? Gör han någonting? Ja, det alltså, var ju just Day of the Tentacle, Tentacle Remastered. Just. Som de släppte rätt, det var bara 3-4 veckor sedan de släppte det, tror jag. Och inom det var det Grimfandango, va? Ah, ja, Remastered Och innan det var det ju Deras nya, nya Broken nya Age del 2 Precis Annars vet jag inte vad de håller på med Eller vad de har På gång eh, Vad det de heter? Double Fine Ja oh. Se med. Massive Chalice Chalice har, har ni kört uh, Broken Age del 2? Ja Jag har bara kört första Mm. andra delen lika bra? Eller bra, rättare sagt? Jag tyckte att första delen var bättre. Måste jag tänka. För andra delen... Nej, jag vill nog säga att för första delen var bättre. Mm. Uh. Andra delen, ja, du... Du, kan ju <laughs> ja, du, du får ju ett slut på, på storyn, såklart, om du spelar ah, okay. spela ja. det. Det kan ju vara värt. Men, ja oh, nej. Första, första delen var, var faktiskt bra, tyckte jag. Men andra delen hade jag svårt för. Jag vet inte riktigt vad det var. Det var som bara... Visst var man och gick runt på samma arier som är första delen också? Ja, det, det är exakt samma ställen. Det är bara det att du har bytt plats. Alltså... Ja, killen är på tjejens ställen och tjejen på killens ställen. Precis. Ja, just det. Annars är det exakt samma karaktärer och ytor, men man rör, rör sig emellan. Lite lame Ja. Oh. <laughs> men det blir väl säkert bra. <laughs> jag läser här nu på deras list, Double Fine's lista, att, att Full Throttle Remastered är planerad. <laughs> ja, just det. Det kommer jag ihåg. Och, och för nästa år, då. Och Psychonauts 2. En uppföljare? Ja. Oh. Den kan bli spännande. Det kan vara roligt. Jag gillar innan, innan dess skulle det tillgängligt släppas något annat Psychonauts redan i år. För, okay. för Playstation VR. Aha. Psychonauts in the Rombus of Ruin. Mm. Ja, de, de verkar ju ha saker på gång i alla fall. Ja, men det är kul. Annars så vet jag inte. Jo, Custom Quest har jag spelat från dem. Det känner jag igen. Och Stacking har jag spelat. Och Brutal Legends har det väl ändå hunnit spela? Det, det är Bara snabbt i början. Jag tror nog att någon kompis testade det. Okay. Typ en halvtimme max. Ja, jag har det liggandes fortfarande i min 2-play PS3-hylla. <laughs> De ska säga. Ja. låda Ja. No. Kört en bit av spelat det, det är ju grym musik i den ja, ja, det är ju framförallt musiken känns det gameplayen vet jag är inte mer så imponerad av Nej, det tycker inte jag, jag tyckte Jag köpte mycket för Jack Black ja, Och musiken, det var liksom De fick mig, de lurade in mig där. Köpte alla Reklamgrejer Ja, ja. Costume Quest Costume Quest, vad stod det? Ja, uh, typ barn-RPG-spel skulle jag nog vilja säga. Ja. Äh, väldigt vänligt. Ja. Äh, äh, man är tre barn som går runt i Halloween-kläds. Jag tror det utspelar sig under Halloween. Okej. Okay. Okej, ja. Och fighterna är då typiska sådana här... Eh... Äh, Final Fantasy Fighter, vad heter det? Active Time Battle Ja, är det sådana? Ja, om jag minns rätt så är det sådana <laughs> Du väljer attack, item, magic och run, ja, typ. Ja, exakt Eller defend kanske typ. Precis Just det. Mm. Då kan det vara lite kul Så, det är inte direkt svårt Men lite gulligt så där. Det borde mm. kanske vara ett mobilspel <laughs> ja. Men det kan jag ju skjuta ner för det här är inte till en ja. till Windows. Ja. Ah, det kommer till... Nej, vänta, oh, ursäkta, det står iOS och Android där. Det ja. Så ah. där, han tänkte som jag. <laughs> mm. Det Släpptes ju en 2 också för något år sedan men det har jag inte hunnit spana in. Ja, just. Apropos andra sån där Kickstarter gäng så. Eh, Mighty number no. 9. Det, det har ju fått ett ett nu. Till. Slut. Ett till eller ett ett till. till. Ja, <laughs> var det 21 juni, eller? Ja. Mm. Oj. Det var ju snart också. Det var ja. inte så här två år till eller ett halvår. <laughs> eller... Nej, man tänkte ju att det skulle dra till någon gång i, i, till hösten på piston ja. Men. Eh, de märker kunna leverera Får jag hoppas det Så att det inte blir liksom ja, tidigare, tidigare skyllde de ju på att det var Någon så här bug i ett Eller något sånt <laughs> Som alltså typ så här De hade väl ingen nätverkskod Det var väl mer bara typ så här high highscores Eller? Jag, vet inte. jag har inte följt utvecklingen så jag... Eller ja. jag, jag har bara läst alla rubriker Om att de flyttar fram datumet hela tiden Ja Alltså, det skulle bli spännande, det har man ju backat mm, Så du det du, är ett värt spel. du kommer få spelet på när det är klart Jag hoppas det Man vet ju aldrig, det kanske blir som Oculus-riften ja, att, att den säljs i affären före folk har fått den i ja. De som har backat den Åh liksom. oh shit, vad, vilken shitstorm de har dragit upp alltså. mm, Inte nice Jag förstår inte hur de tänker på riktigt de som nej. har bokat den första timman De har fortfarande ja. inte fått den Eller den första liksom, halvtimman ja, helt Och så klarat. bara, nej men Best Buy Det är klart, de ska kunna sälja dem <laughs> eh, Typ imorgon Nej men det var ju typ snart också det var ju sådär. Och så, nej det är, Jag fattar inte vad de tänker mig Nej det är inte okej Det är, det är ju verkligen att alltså, Kasta skit på ens fans ja. Och så försöker de som släta över det också så här, ja. Jo men om ni, om ni går till Best Buy Och köper då då får då, ni den direkt. Ja, då får ni den direkt och då får ni med de här grejerna ni skulle ha fått när ni avbokar. Eller ja eller när ni bokade på nätet. Så man får IV eh, Valkyre. Ah, eh, okay. Det är någon special founders pack man får typ. Ah. Och så har du ju förtur i touch control grejen. Ja ah, just det. Så det, det får du behålla om du köper dem på Best Buy. Ooh. Så att de ger dig inte Ja oh, nej det är så jävla dumt. Shit. Ja. Jag, jag har ju bokat min för någon månad sedan. Fick du igen så, några pengar? Eh, oh, ja, men det var ingen fara. Det var lugnt. De hade inte dragit några pengar ännu, så det var lugnt. Okej. Okay. De kanske bara reserverade dem. Eller? Ja, ja, jo precis. De drog pengarna. De skulle dra pengarna dagarna innan de skickade den. Så var det liksom tänkt. Okay. Det var, just för jag tror det var mycket för att många, de visste att wife att ja, de ville väl ha någon sorts fördel. Ja, Du ska ha en htc wife eller? Nej, jag skulle ha en Oculus Rift, men det vart ju försenat och sen kom ju Viven som ser jäkligt bra ut, så jag tänkte ta ett steg bak bara, och så alltså, tar jag det lugnt. Ja, du väntar tag alltså. Ja, Tills du vet vad alla kommer med. Precis. Alltså du läser typ reviews. Ja, jag tänkte det. Nu visar det, verkar det som att det lilla jag har läst så verkar ju Oculusen vara skarpare i bildkvalitet. Eller linserna så att säga, eller ja. vi ja. är skarpare. Vi får se. Ja, jag tar det lugnt, jag nu kommer sommaren också, så jag ja. tar det till hösten Ja just, ja, det är smart yes. Vänta till eh, Playstation VR, kolla om den blir värd också Precis, det kan ju mycket väl vara så jag heter, eh, Apropå nya saker som har kommit så bokade jag min <laughs> Nintendo NX nu Jaha, <laughs> du kände just att det var det. dags nu <laughs> Ett år innan nästan, eller är det Mars? Är det sagt Mars va? Ja, det är Mars. Just det, de har Just kommit det. ut med release-datum men inte vad maskinen heter. Nej, det var så här, de hade någon deal på GameStop typ att man kunde vara med i någon tävling. Ja. Och då lät det lät som att det var så jävla bråttom på dem i nu butiken här i Umeå. Ja. Och jag behöver vad fan ska jag boka för någonting? Jag har typ inte så mycket pengar Jag, jag, jag ville ju boka liksom en chartet 4 Men jag vet inte om jag har råd att köpa det Det kommer väl snart eh, Tionde var det tror jag mm -hmm. Och jag behöver pengar till senare Så då då jag någonting som är långt fram i tiden Och då var det en <laughs> Ja det är bra Då får du vara med i, i tävlingen också Det var det viktiga Ja precis Och, och det är att vara, tävlingen var ju inte så bråttom För den varade ända till juni Ja, ah. det var ju en tävling för att vinna några biljetter till Game of Thrones visning eller nånting. Okej. Okay. Hmm. Så. Ja, men nu har du bokat den här max i alla fall. Ja. Du lär ju få han ganska tidigt. Ja, vi released den fastnedsvis. Ja, alltså blir det som med Wien så är det ju värt att förboka. För den var ju svår att få tag i i början. Mm. Playstation 4 var ju också sjukt svår att få tag på. Ja, ny... just i början var det lite knepigt, de som inte hade förboka. Mm. Men efter några mål där, då gick det väl lättare. Ja, det är lättare ju allt eftersom. Men det är konstigt att, att det var så, så få eller att det var inte fanns tillräckligt med enheter i, i början. Mm. Kanske inte ja. vå, vågat ta i utan... Ja, de kunde väl inte producera tillräckligt? Nej, det väl det, kanske också. Den aspekten. Mm. Ja. Det lär inte bli samma rusning på till Playstation 4.5 i alla fall, det tror jag inte. Nej, det tror jag absolut inte. Inte en chans. <laughs> Det kändes lite. Jag såg ja, Xbox hade också kommit med en sån variant. Eller skulle komma med en sån variant. Jag vet inte om vi sa det förra veckan. Nej, jag känner inte igen det alls. Nej, Vad var... det var det är mycket som. Jag vet inte om det var konfirmerat Men det, det var väldigt mycket som tydde på att de också skulle komma med en uppdaterad version då av Xbox One. Mm, det var vore kul att den hette 1.2. då Eller 1.5 hade det varit. Klockan. <laughs> Nej, men jag vet faktiskt inte. Men det, jag tror inte det har kommit konfirmation Men det var väldigt mycket tyder på det. Så att det verkar ju vara någon, jag vet inte, försöka kräma ur lite extra livslängd. Ja, Eller, men man har ju hört om att de som tillverkar spel, de måste släppa till PS4 också. Mm. Ja, det, det fick finns... inte skilja sig. Nej. Det fick skilja sig spelmässigt. Bara grafikmässigt typ. Det fick inte skilja... Ja, det är väl multiplayer, tror jag. Ja, var det så? Det har jag att Det kanske var det också. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Ja. Det kanske är som du men säger. det fick inte vara så stora skillnader. Det skulle Nej. liksom vara... Du ska inte ha en fördel mer typ en grafiskt, ja. Eller något ja, så, så vidare. Ja, precis. Och det är bra. För en gångs ja. skull. Tänker de på konsumenten. Ja. Mm. Mm. Det, är inte, det är inte alltid, känns det så. man mm. ja, får väl se om man... Äh, Final Fantasy 15 är ju typ ett av de spel jag ser fram emot mest om, om den kommer att använda sig av Playstation 4.5. Ja, just. Det. I så fall blir det ju nästan som att man blir tvungen att skaffa en. <laughs> Även blir... om man verkligen inte vill. <laughs> ja, nej, precis. Massa mer pengar. Det blir lite som expansionpacken på Nintendo 64. Fanns inte den sån här 84? Nej. Ja oh, just det. Var det 4 megabytes extra RAM ja. in någonstans Så fick vissa spel finare texturer till det. Ja exakt det var, det var ju Perfect Dark krävde det Du, du kunde starta spelet och spela typ Någon karta eller någonting Men du kunde inte spela singleplayer-läget oh, Snyggt <laughs> Och sen var det väl Donkey Kong 64 Det krävde att man hade expansion pack För att spela det ah. Men det var ju bara för att de hade en bugg De inte kunde lösa <laughs> Precis, de hade en bugg i spelet En Donkey Kong eller ja. ah, och Exp Expansion packen gjorde ingenting förutom Fixa den där buggen <laughs> Så det är så här, hopp, ja. <laughs> Snyggt. Men jag tror att eh, Expansion-packet följde med när man köpte Donkey Kong 64. Ja, det är, det är sant. Varje kartong har en Expansion-pack i sig. Ja, mm. ah, snygg patchning. Ja. <laughs> <laughs> ja. Om de skulle göra så med dagens spel, då skulle det fan... Ja, alla ska ha olika hårdvara överallt typ. Ja, jag visst. Du skulle få så här, docka en eh, expansion pack med en annan på en annan på en annan. Det <laughs> är lite rum vad expansion packs. <laughs> Shit, vad buggiga spel finns. Alltså, det, ja. Usch. det släpps ju så sjukt mycket patches till alla PC-spel för att fixa buggar mest. Ja, ja men visst. Jag minns... Ja, men min, ja, men vi pratade om Command Conquer. Eh, eh, det patchades ju så här en gång i året typ. Om det är en patch. Nej men typ så här. Det kommer 1,14 någonting så här. Med någon liten justering. Det var liksom. Nu kommer det ju ja, 23 patcher per år minst. Ja exakt. <laughs> alltså, alltså Dota 2 är helt vansinnigt. Du kan sitta en dag och typ försöka spela spelet då är det så här, nej du har för låg version nu måste du uppdatera. Typ så här mellan, mellan varje match liksom Ja, ah, snyggt <laughs> Ja, de är dedikerade i alla fall Jo, alltså de fixar ju Bugga i alla fall Det är bra Ja, det är bra äh, Men Kricka, du sa ju att Du hade spelat Dark Zones tidigare här I avsnittet Ja äh, Har du spelat någon boss eller Har du, har du tagit äh, det vidare Vad har du gjort i spelet Ja, har du... klara jag har, jag, jag har inte varvat spelet ännu Jag har dödat en boss Jag är på, jag vet inte Nu var det ju liksom förra veckan jag spelade det där senast Så jag minns inte exakt var jag var uh, Shit, kan jag inte kolla det någonstans Har du tagit upp till en lång trappa Där det finns en bonfire och två knäktar <laughs> Ja där Har du tagit på? dit? Ja, jag tror det, känns bekant Så faller det ner en boss från ett tak där någonstans Nej, nej, nej, nej, nej, nej nu känner jag inte igen mig. Ja, nej, men jag vet faktiskt inte. Sjukt. Där satte jag mig på... undermattan. Mig... Ja, precis. Var det Abyss Watchers jag dödade senast? Det är inte så långt in, kändes det som. Ja, i alla fall. Det har blivit för mycket andra spel. Nu släpptes ju Ori. Definite Edition också. Varför för du på den? Det är ett nytt soundtrack. Hej! Och sen får man se hur... Man får se mera hur den här stora gubben som jag glömde på vad han heter. vita stora Nauru, heter de så? Något sånt? Eh, nej. Ja, precis. Hur, hur de... Eh, det var mycket fokus på... Eh, ja, man får se mer hur deras story var så att säga. Okej. Okay. Men jag har inte riktigt... Eh, jag har köpt det. För det var jättebilligt. Men jag har inte hunnit starta det. Så att, apropå eh, det, har du en Wii U? Nej. De körde ju en Humble Bundle nyligen för Wii U. Ja. Det skulle man ha köpt om man hade en Wii U. Ja, att man inte har en sån. fick man ju massa roliga spel. Men Ori ja. mm. är skitbra spel. Ja. Och om du, du hade inte kört en annan. Jag har kört eh, originalet så att säga har jag kört. Men inte ja. Definite eh, edition. Okay. Men jag älskar verkligen eh, ja, originalet så att säga. Den vanliga jag gillar. Men alltså, vad har de gjort med soundtracket då? Är det typ nya det är, låtar? Det är ett helt, helt nytt soundtrack, till den Okej, okay. men alltså original soundtracket är ju typ ja. rätt bra ju. Ja, ja, absolut. Det var nog bara... De hade väl en musik här över. <laughs> <Ska>, vad ska <laughs> du, bara, du göra? Jag, bara? Gör musik. jag kan <laughs> göra musik, jag kan ingen annat. Låt mig göra ett nytt soundtrack. Kan bara inga... höra de gamla låtarna på något sätt i den nya versionen då, eller? Det ja. borde ju gå. Det, jag, jag har ingen aning, jag antar jo, det. det är The Definite Version. Ja men precis det kanske är det. de bara har mixat upp det. Jag vet faktiskt inte. Det här måste jag undersöka djupare. Ja jag har googlat googlat ja. det här. Mm. Det här har han ju. Det allt jag sagt det var det fel. Ja. <laughs> ja <laughs> exactly. The expansion contains new areas, mechanics and artwork. Specific yeah. it adds an easier difficulty level and enables fast travel between spirit worlds to help traverse the game's world. Ja, just det. Mm. Mm -hmm. okay, så lite nya grejer alltså Lite nya arior, mekaniker Artwork ja, då förstår man att det är en ny soundtrack också garanterat i de nya ariorna mm. Ja det är kanske där de kommer in Enklare enklare svårighetsnivå och ja, någon sorts teleportfunktion mellan spirit worlds mm. Enklare kändes konstigt Det är inte ja, men... jättesvårt Ja i och för sig de där Casuals. <laughs> Casuals, oh. ja. Nej, det finns vissa ställen man kan dö rätt mycket på. De här det är ju så här gontlet-varianter när man ska springa från vatten eller hoppa ifrån vatten och sånt där. De kan vara ganska frustrerande. Ja. Jo, den hade jag lite problem med vattenfallet där. Ja men precis, den kan jag vara, vara rätt jobbig. Och så där i slutet så eh, blir man ju jagad av en, ja, den stora elaka saken. Eh, jag har inte kört slutet men jag har, jag har hört från den polare hur det funkar. Ja. Precis. Och den ja, att, det var typ, att det var typ samma grej ja. som i ja. Vattenfallet. Ja, jo, men exakt. Det är åt det hållet. Och man, man kan bli rätt frustrerad. Ja. Man kan bli upprörd på Dark Souls men man kan också bli upprörd på Ori. <laughs> ja. Upprörd. Ja, men det är, man får försöka flera gånger. Det, ja. det jag. är lite det är det skärm också. Man är jävligt nöjd efter 42 gånger. när man, <laughs> har det, det är som att man bygger upp en viss, uh, uh, uh, <laughs> en viss oh, stämning. De som redan har köpt originalspelet kan uppgradera till Definitive Edition för 5 dollar. Det var därför det var så billigt för mig. Och du hade originalet? Ja, ja absolut. Ah. Ah, jag tyckte det stod typ ja, 75% off eller något. Jag, jag läste aldrig mer, jag bara köpte det. Så 15. <här> Det det gick som inte att, att backa på. Visst var det ett xbox pc spel mm. Det finns inte till Playstation. Nej. Nej. Okej. Men den här nya versionen kommer till Xbox One. Okej. Men fortfarande inte. Men är det för att de är delar av Microsoft Studios? Eller hur var det där? Jag tycker jag har kollat det där tidigare. Jag undrar de har väl kippat min... in massa pengar kanske i alla fall. Nej ja, ja, Publisher är Microsoft ah, Studios. Ex. Ja, då så. Då, då ville de inget mer, så att säga. Ändå skjutsat att de släppte det på PC. Mm. De kunde ju bara behållt det på liksom Xboxen. Ja, men visst. Och inte till Windows... Vad heter det? Games, games for, for Windows. Ja, ja, precis. Oh, vad hemskt. Det, den finns ju inte längre, den plattformen, eller? Uh, Hade de inte relaunchat den? Ja, alltså. alltså, det är kanske Games Live eller vad den hette tidigare som... Sen de tog bort och så ja. har de gjort det nya då. men Jag tror att det var så. För det var ju något spel. Vi pratade om det förra veckan. Remedy har släppt ett spel. Aha. De som gjorde Max Payne. Exakt. exakt. De släppte ju... Hjälp mig Marcus. Jag kommer mm. inte på det heter. Det är tids... tidsaspekt. Eller ja. Man kan slåa tiden. Eller man kan alternera tiden. Uh. Shit. Kom inte på det här. Det hade i alla fall sjuka, sjuka stora problem på just... På just PSN då, i mer ja. det nya, om det var Windows, Games for Windows eller Windows for Games. eller, 17, eller. Var det DRM-skyddet ja. som buggar ur eller? Ja, jag tror att det var så, att det var, det, folk kunde köra piratversionen men inte liksom den riktiga versionen. <laughs> det är som så här, härligt, äh, lägger ja. upp en DRM som inte fungerar. Det är väl så här Always Online och så buggar det. Oh. Och så funkar inte serverarna, jag menar då, det är klart. Nej, det. Ah, det är fan inte okej. Okay. <laughs> och så är det ett single ett spel? Näst. Ah, Quantum Break. Quantum Break. Quantum Break yeah. Ja, ah, nej det är så tråkigt med det där Jag förstår tanken. Man kan vara kreativ med det också, men just det här always online känns jättetröttsamt när det inte är ett online spel. Ja, ah, det förstår verkligen för, för de som typ vill far ut till en stuga och spela det är ju ah. omöjligt <laughs> Ja men verkligen. Ja men det folk tar ju, ja, men man får ju ut man har inte så alltid internet. Nej, precis. Internet går ner och upp. Och... Ja. Då får man liksom ta fram de här gamla diskettspelen med 25 disketter. <laughs> så att om man spelar dem istället. <laughs> ja. Så, ja. så här är det. Jep, jep. Eh, vad var det mer jag alltså, syft syftade på? Eh, jo, jag har pratat om Satellite Rain tidigare. Ja, jag var, det var hundra år sedan. Det var säkert tidiga avsnitt vi kör spelade in. Så jag hade inte fått mina fysiska kopior Och så nu en vecka sen så fick jag ett mail från dem. Nu är spelet är ju typ två år försenat. Mm -hmm. Det var till en någon bugg i spelet så de har inte velat trycka den fysiska exemplaren. För det var ett stort fel med om det var kapperna i spelet, alltså ja, kläderna då så att säga. Det var någon Unity-bug där. Nej. Så att de vägrade trycka förrän de hade fått in en riktig patch. De ville inte trycka skivorna. Okay. Därför är fysiska versionen två år sen, eller ett år i alla fall, utan problem. Alltså det finns en, en nedladdningsbar version mm. av det. Den finns på Steam som fungerar, som jag har förstått det. Jag har spelat 57 minuter fortfarande. Fick, fick du den? Ja, jag man fick det. Fysisk Man fick båda. Ja, precis. Köper du fysiskt så får du eh, download också. Ja. Så att, ja, jag, har inte, jag har inte varit så berörd av det. Nu har jag inte spelat det, men om jag nu hade spela spelare så har det ändå funkat. För de har tydligen patchat ja. det hyfsat snabbt. Vad är det för spel? Eh, det är som... Eh, Syndicate. Precis, som Syndicate. Det är väl det. Så den, det gamla är väl det nya? Det är gamla. Ja, okej, coolt. Det är ju några från... Eller ja, Syndicate Wars. Ja, men... Ja, det är väl oh, nästan nej, så, mer Syndicate Wars egentligen än vanliga Syndicate, känns det som. Ah, okay. Just för det är mer 3D. Ja, uh, uh, nej men precis. Så att det är ju typ en spirituell uppföljare till, till Syndicate. Ja, ah, cool. Mm. Uh, det är nice. Och det skulle vara co-op i den också. Eller det är co-op. Uh, man kan splitta på. Ja, man har ju fyra spelare. Eller fyra karaktärer man spelar med. Oh. Så kan du spela med, splitta den med Polan. Polan kan köra en eller två eller tre. Nice. Det, det, inte, det ska jag väl prova. Det, det låter väldigt lovande. Ja, det borde vi testa och spela någon härdi. Det måste vi ordna På fyra pers. Absolut. Ja, styrande en var. Det var rätt cool. Nu måste vi kolla om det går. Ja, jo. Eller om det bara var två kaupe. Men det kan inte bara vara två kaupe. Det där ja, det var jättelärligt. Allt guld, tråkigt. Ja. När jag pratade om, om ja, Kickstarter där så fick jag faktiskt mail bara. Ja. För några dagar sen från Starship Corporation. Bara, hej, hej, här är din Steam-nyckel. Jag var hmm, vad var det här för spel? Vad har jag nu backat? <laughs> Starship, sa jag det. Starship Corporation. Vad är det då? Någon sorts rymdstrategispel där man eh, bygger, bygger eh, ja, rymdskepp. rymdskepp och som sedan ska göra, göra missions. jag har dock inte hunnit. Jag har aktiverat min nyckel och installerat spelet och sen så körde jag några tutorials ja ett tag men sen fick kom det något annat i vägen så då stängde jag ner och sen har jag inte jag startat upp det igen sen dess. Det ja, klassiskt ja ett <laughs> spel i fem minuter sen gör man annat <laughs> ja sen glömmer man bort det det var så mycket eller, i tutorialen det var så många steg och så här, och man kände var uff, det här kommer att ta tid att lära sig och då var det jag bara eh, ja, jag var eh, avtrubbad <laughs> jag var så här, ja. mm. Micromanagement deluxe ja typ man skulle, re... ja det var en massa researchträd och för att kunna slutföra kontrakten så att man skulle kunna bygga sina skepp ordentligt och uh, det har det varit så mycket att hålla reda på för, tyckte jag så det var så här, mm, det här kanske inte är mitt, min typ av spel ändå Det har varit avskräckt alltså? Ja <laughs> Ja, tråkigt Jag undrar om det var väldigt simpelt i början när, när jag slängde in pengar till dem och så nu har de Sen, sen missade du den där ja, om vi kommer upp i två miljoner, då gör vi spelet avancerat. Ja, exactly. säger. <laughs> alltså, nej! God ja. ja. Det, är härligt, det är härligt med kickstarter. Det tar två år till ett spel kommer ut och sen har man glömt bort att man har backat spelet. Och så är spelet som kommer ut ingenting som det de hade utlovat utlo i början. <laughs> exakt, exakt. Hur går det för Castlevania Doden som Kickstarter? Ja just det, Blood Ja, jag vet inte. Jag har ingen koll heller. I garaget. inte den för jag hade ingen cash just då. Och så sen kände jag på med att det skulle bli något Mighty Number no. Number 9 disaster igen. Ja, nej jag har slutat. Jag har typ slutat Kickstarter. Jag in pengar. Jag väntar tills det tills det släpptes istället och, och kollar om det är någonting jag vill spela då. Ja. men då får du inte alla härliga grejer. <laughs> Vad det nu kan vara en en Tisha. Ja, men precis som någon sorts extra gyllene pistol i spelet. Eller något annat. Kosmetisk specialgrej. Nej, ja, det sist, senaste Kickstarter. Det var Connect e-sportbaren här i Humio. Ja, just det. För det kändes. Det var så här. Vi kommer att öppna om en månad. Vi vill bara ha lite extra <laughs> cash för att göra lite mer. Det De sa att det finns support. Liksom. Ja. De var ju väldigt transparenta också med vad det skulle gå till. Det var ganska härligt Det var liksom en stor bildskärm Det blir det här, det blir det här. En stor, ja, det är några andra. Mm. Men du körde inte de här döpa en, en meny-typ? Nej. Det finns ju helt vansinniga menyer. Typ The Lich King Burger. Nu vet jag inte exakt om det var så. Wrap äh, äh, of The Lich King. Alltså, ja, det var roligt. Oh shit. Uh, och de har ju Jag den har pengar drink... han som kom på den namnet <laughs> Drink <laughs> Drinkarna är ju också uh, tv spelsinspirerade ja. uh, Det är ju Molotov cocktail Witch doctor's cocktail Ja exakt uh, Vad är det mer Jag har ju läst Ja det finns något Diablos Delights Just det, ena börjaren är ju Dr. Booms barbecue burger oh. Kommer det en massa små tillbehör då? Ja, <laughs> ah, fantastiskt cool. ah, och, och, och, Triforce tacos också Ja, exakt, jag tänkte säga det Jag kom på Zelda där, Triforce ah, tacos Och, och, och, och, och, och core chili Kommer jag på också? <laughs> man också. också Sitter <God>. Jag <laughs> såg att de annonserade imorgon Har de öppet för att promota eh, Vad var det, El Classico? Ja, jag gillade att de tog ett de tog El Clasico och gjorde ett eget. Fast det kanske är ett vedertaget uttryck i e-sport också, det visste jag inte. Jag eh, El Clasico i fotboll är ju Barcelona Oj, eh, oj, ni jag namnet. Barcelona Madrid. Madrid. Ah, okej. Okay. <laughs> El Clasico det är som en ja, en klassisk derby derby. derby. Men nu har de Connect här sagt att de ska köra El Clasico i CS Sen om ah. det där är ett, ett, ett vanligt uttryck eller om det var någonting de har hittat på Jag är alldeles för dåligt insatt i CS för att veta Men, men det är eh, svensklagen NIP mot Fn Fnatic Ja ah, just det Det är en El Clasico Ja. ja, det var lite fyndigt Ja, jag, jag tyckte det var fyndigt Men sedan som sagt, om det är någonting de, de bara kommit på för stunden Eller ja. om det faktiskt är en CS-term Att det där är en klassiker. Clasico eh, Nu är det park. så är det. Ja, nu, ja, nu, nu är, är det. det Så jag ska dit Ja, jag kommer nog att fara dit Tror jag, för jag ska Har du inget annat för det <laughs> Exakt, jag har inget liv Håll på tisdag. Ja Nej ja. men jag ska på, på bio direkt efter jobbet Imorgon Och då efter bion så är det typ Då är det matchdags Ja då, då är det typ Den där matchen ni ses Vad ska du säga för film Captain America Civil War ah, Ja, De har inte gjort något spel På Iron Man och Captain America Och Avengers eller Ja, ja det tror jag nog Avengers spelen finns det ju Aj. Ja Ja, Lego-spel finns det väl? Lego, det är, Lego Avengers. är det. Och fightingspel, spel nej. Ja, och fighting har jag också för att finns, men då, ja, då är det ju alla möjliga hj hjälter. Då körde man en crossover igen. Ja, nej, men det finns väl någon Marvel versus jo. DC? Jo, Capcom. Ja, så var det. Jag vet, det stämmer laddade in för Warcraft-filmen på tal om... Ja, just det. Var det juni den skulle hoppa eller... med? Eller var det juli? Ja. När var det? Eller var det slutet av maj? Ja, det är möjligt. <laughs> jag, jag vill säga juni. Jag tror, vi, jag tror vi aldrig har googlat så mycket. Det 27 maj. Ja, okej. Okay. Ja, Nej, det måste ju vara fel. Det är för tidigt, tror jag. Nej, 27 maj står det. Men det? på IMDB står det 10 juni i USA. Har vi tidigare premiär ännu. Wikipedia säger också 10 juni. <laughs> Okej, okay, det, det verkar vara rörigt. 27 maj står det premiär på, men det är väl från svenska Wikipedia om man snott det. Kollar Nej, jag på se. kommande filmer på SF så finns inte den mer där. Mm -hmm. mm -hmm. Du, du, du. Det kan vara din googling helt enkelt. Din google ja, Food, Det kan vara SF bra. som är dålig på att uppdatera också. Ja, det är de. Deras hemsida är ju helt värdelös. Den är så, ja, det, det är så mycket reklam det, Hur kan det vara reklam på en sida Där jag vill betala saker alltså, Jag förstår inte konceptet Jag ska betala de pengar för att titta film Och jag blir typ bombarderad med reklam Jag får ja, ingenting då. gratis När jag tittar har, på sidan Har inte du Adblock Plus installerat Jag borde kanske fixa det Det är bara att du tar bort den för sidor du tycker Ska mm. ha ads Eller visa ads alltså, som du vill supporta inte SF då helt enkelt. <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, jag kan inte sådana för utan AdBlocker så man blir ju tokig. Mm. Sådär, AdBlocker 2 så är det. du det. blir ja, AdBlocker plus, plus. efter den kanske. Ja, exactly. Tack så mycket. Det har varit mitt liv mycket bättre. Jag är mycket gladare <laughs> nästa tid. <tisdag. laughs> ja. Ja, nej, men vi ska nu ta och börja runda av faktiskt. Vi närmar oss våran, våran magiska gräns. Ja, Niklas, om man vill hitta åt dig på nätet eller se vad du håller på med, vart, vart vänder man sig då? Finns du på nätet? Ja, någonstans finns jag ju, men jag vet inte, de är så aktiv överallt. Men Twitter har jag ju, och Elrins heter jag på Twitter. E-L-R-I-N-T-H. Yes. Ja, men det är väl där jag finns. Och jag skriver alltid någonting där, men jag finns där om någon vill någonting. Du streamar ingenting längre? ja uh, det har varit väldigt, otroligt lite. Okay. Jag har försökt börja streama lite dag som stream, men han typ spelade en halvtimme sist och dog på första boss-fienden han mötte. Så det blir väl mer av det, antar jag. Så småningom. All right. Får vi återkomma när du är streamer? Detta i Sverige Ja precis, den dagen <laughs> Något annat du vill säga innan vi säger hej då? Ja, det är väl att eh, Ratchet and Clank är ett bra spel <laughs> eh, Ser fram emot 2015, Fantasy XV fram emot Just... nya Zelda eh, Jag kommer mm. att köpa det till Nintendo NX Som Där... du har förbeställt jag har förbeställd. eh... Förbeställde du Zelda också? Det gick inte, för NX-versionen fanns inte i deras system. Okej. Okay. Ah, då, då sa dåligt. jag, nej men jag vill ha den bästa versionen, så NX-versionen kommer jag att beställa, när det kommer. Då mm. Så jag väntar till dess. Yes. Krykke, har du några final words? Uh, spana in Ori, the definite edition version, jag minns inte. Jag tror det blir bra, jag har inte spelat själv. Jag ska <laughs> spela det så fort vi lägger på. Originalspelet är skitbra i alla fall. Fantastiskt bra. Så håll, fixa det. Nu kan man ju köpa definitivt version den Lego samma pris typ. Det kanske inte ska köpa vanliga år. Man vet jag, men köp den bättre, än nyare. <laughs> Nej, det var allt. Det var allt. Nej, jag har ingen ingenting speciellt att säga. Så jag vill bara säga tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG. GG. GG.